Stai să bracu, bracuiosul că Hariton. În singel în numele tatălui șap și nu-și asunt-ui doar la și veci, Doamne Iisuse Hisoasă, Dumnezeu nostru împărată, cel mai înainte de vești păstorile, cel bun începătorul alturnii celei Cuvântătoare. Cel ce ți-ai pus subrătul pentru oile tale, cel ce ai zis unde vor fi toi, sau trei adunați, într-un numele meu acolo sunt și eu în mijlocul lor. Însuși acum vin-o prin harul Sfântului tău, du-asupra acestei adunări și pe rogul acesta ero monafuri. Hariton, care se hirotesește pe toată lingă, arată în ar plăcut și ales al vrățimea acestea, îndretează căile lui luminațe mintea și să dește în inima lui frica cea dumnezeiască, ca fără de prihană și după voia cea sfântă să vățuiască. Să sujească cu credință și în adevăr trebuințelor acestei sfinte mănăstiri, silindu-se cu toată puterea cele de folos. Păzăște-i sufletul și trupul său de toată vătămarea și-l fău în împărăției tale, că tu ești Mântuitorul nostru, s-ie Măriile și închinăciunea înaltă mă și Părintele Tău celui păr de început, ci prea Sfântului și Bunului și de viață lătătorului tău, doar cu jucuri grași în vecii vecilor. Amin. Vremnic, este. Vremnic este. care a Să de oameni, întotdeauna acum și unul. Și în vechi vechi lor. Slavă, dragă, dragă, dragă, dragă, dragă, dragă, dragă, dragă, și Sos avărat Dumnezeu de o nostru pentru rugăciunea te cura de mai salei ale simților traviților și câ son dați nuurapusul cu a de și An maruriicitorii Acă nu da cum minirea să mărși mane ce nu înrățiți marite lui no si oameniări dea un patriar Doare simților grețuri, să și Cărinților, Chimșași, Când doare tuturor simților, Să ne binească, să ne mântuiască pe noi ca -i bun și de oamenii Sunt lui acolo și fără și legile ceva. Iubit și mă. A acest frumos până să iesc eveniment, pe aceste frumoase mele ce l-am săvârșit astăzi, în cinta mai și Domnului, al Fiului ei iubit, al Cerului. Este de adevăr un moment tare și frumos și pentru că simtirea unei biserii și întotdeauna în istoria prăștinițului a rămas un prilej de mare pelerinaș pentru prăștinii care cu adevărat cred în Dumnezeu sau mult din curiozitate, vor fi să învețe câte ceva precum Hamanianca din Părnitului de ce de Dumnezeier? Mm -hmm. Nimic nu este mai frumos cum spunea prorocul David fără un maluticației împreună. Mm -hmm. Nu se pot numi trapsi doi dușoane. Și, dacă sunt în dușmănie, nu pot să convențui să fie împreună. Deci, pată frumusețea, ar putea să spun fiea de astăzi, pe lângă cântări de frumoase ce se aduc ca o cercă de lauda lui Dumnezeu în cinsta Sui de și se simțește. este și această frumozețe de unire, de comuniune, de prietenie care ne-a adunat cu toți din mânele Dumnezeului Cerești. Dragi și fericiori, totodată E deci este frumos într-un om care în enorm de multe Dumnezeu este Smeleină. Bine este omului care își vindecă între cințele, în contextul Sfântelor Scripturii să se smerească pe sine pe oricum, viața din ce mi-chiață, mai pe pene sau mai se simt, a fără vreo lui, în viață, merei. Să mergem prin acest sentiment care o a luat viața pe oameni. Cu comunitatea, e urmă să vedem și cu o vană să viță, Dumnezeu, pe capul și pe vița unei femei și aceea păcătoasă. Aceea era încelungeată de viață, avea un necad scumprit. Era din vărțile Hananului, să-și a Hananiamă, dar în ebraică se frățuia pe timpul acela gătit despre smerenie. Nu avea nicăieri o unde o lasă de bucurie. Nu-l cunoștea pe Episcop. auzi ceva. Dar cum disperarea întotdeauna când seapte în sufletul tău, te-ntinge, unde n-ai fost niciodată să-ți găsești o izbărire, așa și această gheată femeie care cândva era adeșită în noul slăbite în cer cu ei, acum era într-o cântită Iată în disperare cum ajunge la picioare de Mântuitor. Nu s-a pus cu fruntea sus cum mergeau iudeii. Cei care erau plini de bucate, bucate spun alegoi adică lor sunt s-au întreprințat, cum să spun mai târziu, apostolul, Pavel, să ai de lui Dumnezeu. Nu știa sunta Scritură, Dar au zis că acesta face mari din parc parcă cu ultima sutnie de viață și de dorință în Sufletul ei, să aruncă în spatele Mântuitorului, doar va găsi o unde de pace în Sufletul ei. Mântuitorul care, Dumnezeu, prin. Și la prâncul sufletului fiecăruia dintre oameni o cunoștea. Nu ca figure, nu ca om al locului, al locului, al locului Angelia, ci cunoștea suferința. Și atunci îi spune Mântuitorul la strigătul ei: Doamne, mântuiește-mi, că fica mea, rău-vătinește. Iar Domnul îi zice, nu sunt trimis nu numai către pe oile, ierturi care casă din eștării. Mm. Îl vedem pe Domnul unui nostru pe idei, când, într-adevăr, a venit pentru prima dată pe pământ îndrupat, dar pentru sinagogă și apoi restul pentru restul lumii. Acest cuvânt îl spune spre mustrarea mântrilor idei de atunci a care ajunși pe plumele cele mai înapte ale slavei, avea să răzbătați pe Hristos prin răzbântirea de trecocor. Dragi credincioși, ea nu se lasă băcută la acest cuvânt parcă de a mântuitorului. Și atunci cu glasul acela parcă în sfârșnirea Sfinței mei poate reușește ceva să-i alunge durerea, îi iar, Doamne, mântuiește -mi. Atunci Domnul îi spune, nu este bine a doa bâina câină, și-a o câină. în rândul ei ea replică lui Dumnezeu, într-un glas care a rămas una dintre cele mai mari filozofii ale teologiei. Doamne, și câtii mănâncă din sfărâmiturile Domnului dorset! Acest dialog atât de scurt, descurcurtat de Domnul Hristos, sigitorul iuteilor, cel ce-a înnobilat sinagoga și-a dat poporului, de poporul acesta-i dar și ținitorul acestei femei prins în neașa, în tapcana culerii. Dar iată că nu se rușinează Domnul să discute cu ea, iar ea îi replică Domnului și rămâne pentru toată omenirea care este prins în această a tristețe, în genuncherii fără voia sa, acea chemare a Domnului Smerenie. Ea știa că Mântuitorul a venit pentru poporul tău, poate cu printea ta de-nțeles, Doamne, atât de păcătoasă știu, sunt și nu știu cine sunt, dar nu am nevoie de o cuină întreagă, sunt ca un câine de titelor. Dar, că nu uita că o frâine când prin ești rămânsă s și cu o din masa Domnului Săi. De deci ce asta voiam? Dă-mi-o doamnă din pârină iudeilor, adică din darul cu care erau nobilați acești oameni și eu mă mulțumesc. Această prezință aceste acestei femei, iată ca a adus-o, Sfântită de noastră o figură legendară de mare înselecciune și totodată de mare credință. Dragi credincioși, dacă răsuim viețile Sfinților, îi vedem pe toți cei care au spart cerurile, a căror rugăciunea a ajuns, cum a spus prorocul ta, vinde în urechile lui Dumnezeu, erau ca niște hamărie, adică se ne uităm în noi înșine și la seminii noștri, Într-un fel se luagă cel ofidit și, în altfel, se luagă cel prim, În toate cele de slavă și de cinste. Această numeară care vine omului la minte prezint, este atotputernic, Nu este decât începutul coborușului lui. Această femeie nu l-a cunoscut pe Dumnezeu și prin viața stricată a colocuitorilor săi a fost cântă noștrile a Dar iată din acea măcilă cum se ca un culpul sfârmatul curăției, nu înainte de a se smări în fața celei atârea greșit. Sunt, Doamne, ca un câine de păcuma și ca, ca rogat, dar mă mulțumesc-o pe urmă de tine. Evident pe Sfinții Apostoli, până nu au trecut, ca Hananiata prin acea faie a smereniei, nu au putut să-și nalță mintea și firea lor lumea spre cele mai înalte curmă de Sfințenie. Apostol Domnului un om sărat, pestat, dar când Domnul i-a spus, să-l lasă să ruce în Colapia lui și din corabie să povestească cuvântul învățăturilor în pălăție lui Dumnezeu copalilor, nu a fi nu. Putea să stă împotrivă dar nu a stat în potrică, ci cu mare dragoste i-a dat corabia ca Domnul de-acolo să spună cuvântul învățăturii de aici avea să înceapă cu cursul lui în cele Dumnezeu și de mare Sfântul A prezut în cer și a cerut spre ajutorul propovădirii Corabia. A crezut că acesta care a spus să anunce să nevoile în altă parte și a și în altă Iată, la cunoscut acesta este Dumnezeu, este cel mai mult așteptat. De baricada cea oamenii care cunoșeau pe Dumnezeu din cingile dogmelor, cunoșeau Slova, Sricuința, nu au drept să-l accepte. Erau prin de mândrie. Acesta smerit a fost emotat, iar cei smeriti au pierdut În Înpedentea Apostolul Pavel, fiind unul dintre cei mai drășeți ai timpul acelui și mare putere de a cuvânta un sinacopă, dar până nu a trecut prin Iarși, și Ananianta, prin Baia Smereniei, când a păzut Că de fapt, văzându-l pe Hristos în Lumină, nu a făcut ca să sugerească nobleța de a fi polifemul tuturor apostolilor. Fiindcă astăzi îl avem în separa bisericii noastre de Sfântul Haritor, îl vedem și pe El, cum era din ființă nobilă. Dar, nu se rușinează să pe demon să-l spunând că cel ce a făcut cerul și pământul este Dumnezeu și diavol sunt liderii voștri. Că el s-a născut în secolul al treilea, când de creștine erau foarte sânceroase pe viitor, în baracul, la triangul. Grație din Cior și păstor, unirii, Aruncat acum cu noi în închisoare, nu a disperat. Glasul avea în același timp de a mărturisit pe Dumnezeu ce la adevărat în fața de demonilor. A venit o pace peste biserică, murind cu sunet, cum spunea cu David, împăratul, iar el a început să ruce în starea valorilor. Iarul care urmărea nu s-a lăsat pe firea lui, ci, găsind un niște călhar, l-au pus în preșea lor, urmând să-l moare. Și de dat fii acolo, ei mergând cu toții la luptă, nu i-a rămas decât să se dragă de Dumnezeu, precum Hananiah. Și acum, un șapte, care a vizitat peșterea acelor tăhari, a părut din un pas prin vin și a lăsat și o treaba. Căharii când au venit de la meseria lor de pâncărie și de primă, au două din acel vin și au pierit cu toții în felul acesta, cu mână tare și cu grață în alți, fiind slobozit prin fingile moarții sunt ai toți. Iată, dragi încântă și vincioși, în câte și în câte o pensă ne duce viața. Principalul este să nu disperăm niciodată, să avem întotdeauna, deja, în, nădăjda, în cel ce ne-a zis, ne dă viață, ce are puterea de a ne și mântui, numai cu singura condiție ca noi să vrem. În vei veche biserică era de mare sfințeniu, în sfântul altar al templului lui Solomon, era destrapa cea de aur, portul legii, unde se păstra mama cerească, păi de arom cu care s-au făcut multe minuni la curta lui Paolo. Acolo era o singură dată de Ana al Apoi preoții, în restul bisericii, aduceau jertfări ca jertfă lui Dumnezeu, animale. Dar nu înainte, a aduce cântării lui Dumnezeu, adau jertfări. Dragi credinciosi, acelea toate erau ca o umbră. Credeau să se împlinească toate să vină în de cel original. Și mielul de jertfă era Iisus Hristos. După cum a fost prorocit de mulți proroci, timp de mii de ani. Tot ce a fost prorocit despre Domnul trebuia să se știu prin asta. Credicii animalul de jertfă și peună cu cântările care erau un pitic, trebuia să aducă jertfă din Dumnezeu. Acum vedem cum darul și slava celor să lasă să se ia, făcându-se ucida și lui Hristos. Trebuia să se dea altora și cerfericul de jertfă pentru Dumnezeu să fie schimbată și jertfă, precum și preoții. Sfântul altar în care se slujește de data aceasta în vegea creștină, deci, al nouă ori, după Hristos, în loc de lucru de animal, se aduce pâine împreună cu vin și cu apă, iată, aceasta, prin cântările și chemarea Sfântului Dumnezeu, se vor transforma în frucuri și sângele Domnului Hristos. Nu mai era nevoie de acum să se aducă jertă în suspinele și lacrurile celătării, celui junghiat. Am venit odată pentru toată lumea, cum spunea apostul în favel, mielul lui Dumnezeu. O. Și sângele acela ajunge pentru toată lumea, ca împărtășindu-se cu credință și după legea dreaptă să se mântui Această simțire a de jefă s-a sărcit astăzi. Această pădrași credincioși este așezată de Sfinții Părinți preluată încă din Testamentul vechi când se făcea Sfințirele în sinagor caritarică. Dar acum, sub un alt pic, a să se Sfințească Bisericile și Certfărnicul de Certfăr cum am făcut mai astăzi, respectând tocmai pădările Sfinților Părinți. Sintii, părinți, pentru cupruia mare, să este cea mai înățătoare slujba unei biserici, a locasului Dumnezeu, al tălui de a dată voia, a făcut un popor în un casă, înaltă prin Sfântul Altar, să se închine tot poporul, cu excepția femeilor care și le suflet bine, când pot sau nu pot. Așadar, din Cărincioși, în această zi mare, frumoasă de sărbătoare, în de acestui loc, și ridicat în numele Maricii Domnului, unde se au tapa pașii noștri, ne-a dat putere să ne întâlnim în acest loc atât de picoresc, frumos și cu o să ne avem din Dragi Cărincioși, rog pe Dumnezeu, pe și mai ales pe ca Împăratului nostru celest care s-a lăsat omorât pentru noi spre Mântuire, să-i grijă în toate zilele vieții noastre împăta să le dea minte și totodată putere să ne lucra frumosul dar al Mântuirii, care să-L culegem fiecare după cum s-o Dumnezeu și după cum arun său. Cum în viața aceasta laică vedem că nimic nu este frumos decât ceea ce este o sănit multă trudă. așa putem să vedem în viața suștereastă, nu s-a inventat un caritas, cu nimic să duăm peșnicia, dar cel ce este harnic, Ceea ce este cumpătat în toate cele firești ale omului, Chiamându-n trecum hamanianta în ajutor pe Dumnezeu, Este imposibil să nu-i cucerească bunavoirea lui Dumnezeu să ne împrim. Cum spunea și Domnul, toată lumea de-a-mi cuceriori, Dar dacă sufletul am cheltut, absolut nimic nu-am câștigat. Și această ironie o vedem că, Goi ne naștem, goi ne ducem, începând de la talpa țării și devenind cu cel înformat în care, Moartea ne uniformizează pe toți, și ca atare a trebui să gândim, deși timpurile sunt prăpăscuoase din punct de vedere economic, minciuna min chiar și în dogme, totuși să avem speranța că ceea ce ne-a Cine ține în viață, se uită și la noi. Numai să ne îmbrăcăm în acea frumoasă smerenie a Hamaniei de care sunt Evangheliei a Pământului Mulțumesc prea Sfințitilor, Ierisoc, Antonie, Găunisie, Vlokhine, Mulțumesc prea Sfințitului Microporic, pentru binecuvântare celorlalți precum și toților voastre, că ne-am adunat cu toți la acest frumos jerteni în cinsta lui Iisus Hristos, care se buvine salva și cinsta în veci în vecior.